бо сторожі вже і беруть в найбільше з колишніх солдатів. Та на лихо маленькому губерцькому городі небагато було тих палат, а які були, та скринзі уже народу повно і без Романа. Він виходив увесь день і вернувся увечері до ночліжного без ніякої поки надії на службу. У ночліжному були і нові гості, і ті, що їх Роман бачив учора, тільки не було Патрокла Хвигуровського. Роман подався на своє вчорашнє місце, і зараз же ліг утомлений. До його підійшов парубок. Високий, безвусий, старенькому піджачку та у полатаних на колінах штанях. Обличчя зовсім молоде, але якесь невиспане, брезгли, з великим синцем під оком. — А що, земляк, не тутешній? — запитав. — Ні, а? — Аскудова? — Здиблюв. — А-а-а! Чи не служби шукаєш? — Та служби. — Ну-ну, ет того і що попошукаєш? — Разлі трудно? — А то ні, я сам уже з місяць шукаю. — Витратився, ободрався весь. Вони розбалакались. Роман розказав Парубкові про свої городянські пригоди, а то і собі оповідав — що він там та там бував, прохав, та ніде роботи нема. Хоч пропадай з голоду. От сьогодні він ще і не їв нічого. Чи нема у тебе земляк хоч гривника? Позич, пожалуйста, зароблю, віддам. А то так воно не є уши. Роман і сам був голодний. А де б тут можна купить чого закусить? Спитав. Можна і закусить, і випить, відказав парубок. Давай збігаю. Роман винів четвертака, щоб той купив на двадцять копійок їжі, а п'ятака з дачі приніс. Парубок метнувся швидко, але довгенько проходив. Приніс оселедеці булку, але без здачі. А п'ятака прости земляк. І сам не знаю, як випустили з рук отут у дворі. Шукав, шукал темно, не найдеш. Нехай вже завтра пошукаю. — Та вже пущай, — сказав Роман, але йому чогось далося, що від парубка не пахло попереду горілкою, і що його п'ятак лежить тепер не на дворі, а в шухляді в монополії. Порізали на шматки оселедець, розділили на двоє булку, і почали їсти. «О, дикі неуки!» озвався біля їх, підійшовши несподівано Патрокол Хвигуровський. «Їдять оселедець, не пивши попереду, щоб древніх хвилозопів сказано, що риба любить воду, і коли не можеш дати їй води, то дай їй хоч водки!» Його здорова пища простяглася між два їдці, вхопила шматок оселедця і вкинула його в величезний рот, простяглася знову, вломила половину парубкової булки і послала її слідком за оселецем. — А саме ж за чим їсте, коли водки не пили? Запротестував невдоволений з таких заходів парубок. — Дурень, єси, отказав патроку, чвякаючи на всю хату. — Водка вже там єсть. І через те, нехай ця твар йде в мою горлянку. І знову шматок оселедця зник за густою щетиною його рудих вусів. Не гнівайся, земляче, озвався до Романа. Що так, не питаючи, беру. Довліють бо пища авчущому оної. І коли ти цього сервуса Черв'яковського і не ключимого годою ж такими смачними оселедцями, то вже мені й бог велів. Садіться. Отказав Роман. Патрукл сів на ось і мургнув на парубка. «Моторний хлопець уже й напав на свого». «Как там напав?» Отказав сердито парубок. «Позичив у його грошей, пішов та й купив». «Ну-ну, знаєм», — припинив його Патрукл. «Позичив, бо роботи нема, витратився. А скільки загубив? Він постоянно роботи шукає і губить уже гроші, до себе в кишеню». Сказав він уже до Романа. Багато твоїх загубив? П'ятака, відказав Роман. П'ятака? Дурак, що губив такий посяк. То так він і по карбованцю губив.